«Оце вже ні!» – запротестував Тихонов. «Це твої горили, і захищатимуть вони тебе!» «Не хвилюйся!» – заспокоїв його Малюченко. «Якщо зрадник я, вам не допоможе жодна охорона, хоч би ти сюди цілу армію викликав».